הלא זה דוד עבד שאול מלך ישראל, אשר היה איתי זה ימים, או זה שנים. ולא מצא תיבו מאומה, מיום נופלו עד היום הזה. ויקצפו עליו שרי פלישתים, ויאמרו לו שרי פלישתים, השב את האיש, וישוב אל מקומו, אשר יפקדתו שם. ולא ירד עמנו במלחמה,